Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ шостий. Опля-опля, смажена картопля. Останні дні короткої відпустки Соломія вирішила провести у мальовничому Закарпатті, навідавшись до своєї секретної лабораторії. Мавка стояла перед скелею Терношорська лада, намагаючись розкодувати вхід до лабораторії. Та забарикадувалася зсередини і не бажала відчиняти двері, постійно змінюючи коди. Чутлива лабораторія поводилася обережно, бо останнім часом Соломія навідувалась у свій сховок в ряди годи. Мавка, в десяте перепросивши за нечасті візити, Нарешті потрапила до підземного приміщення. Лабораторія виказувала своє невдоволення, голосно лускаючи дверцятами шафок і розбиваючи скляні пробірки об підлогу. У повітрі разом із частинками порохів танцювали кольорові хмаринки реактивів. «Припини, будь ласка!» В Соломії нарешті луснув терпець. «Коли б моя воля, то я б тут і жила!» «Але ти ж знаєш, що зараз це неможливо!» Лабораторією прокотилося сумне голосне зітхання. «Дивися, що я тобі принесла!» Мавка витягнула із наплічника поліетиленовий пакет і дістала з нього стрібну волосину. Лабораторія зацікавлено присвиснула. «Не свисти у хаті, Лабо, грошей не буде!» – пожартувала Соломія. Лабораторія заскриготіла басовитим механічним голосом і випустила зі стелі сніп яскравого світла. Соломія тримала загадкову знахідку на своїй долоні. Волоси, сяючи під білим світлом лампи, плавно залишила долоню мавки і вільно парила у повітрі. На стіні увімкнувся екран і замиготів рядками хімічних формул. Мавка уважно дивилася на екран, читаючи початковий аналіз дослідження виду. Лабораторія почала хвилюватися. Миготіння екрану почастішало. Соломія вже не встигала слідкувати за потоком інформації. Вона зосередила погляд на екрані, не в змозі повірити у реальність опрацьованих лабораторією початкових даних про різноманіття видів магічних істот у світах і поза ними, які вона отримала опромінивши волосину концентратом місячного сяйва. Тим часом рудоволоса русалка Агнєшка пристрасно виспівувала мажорних пісень про важку людську долю, гойдаючись на морських хвилях. Галя милувалася лискучим сріблястим русалчуним хвостом, яким вона гучно ляскала по воді у ритмі пісні. При переміщенні порталом русалка так міцно вчепилася в галине плече, що вони обидві опинилися на березі Північного моря. А гнєшкіним радощам не було меж, бо пересування на високих підборах давалося їй важко. Русалка миттєво звільнилася від зайвого одягу, похабцем занурившись у рідну стихію – Дзвінкий русалчин голос бринів кришталем у ранковому солоному повітрі, пробуджуючи ліниве сонце. Галя, імітуючи балетний танець, високо задирала тонкі ноги, балансуючи на шматку розбитої бетонної плити. Свіжий вітер вкривав прохолодну воду сірими брижами. Руда копиця Агнєшкіного волосся спалахнула посеред великої води, Яскравим багаттям, щойно її торкнулися перші промені ранкового сонця. Гей-гей-гей, соколи, оминайте ліси, доли, Дзвінь-дзвінь-дзвінь-дзвіночку, степовий жай-вороночку. Гей-гей-гей, соколи, оминайте гори, ліси, доли, Дзвінь-дзвінь-дзвінь-дзвіночку, містеповий дзвінь-дзвінь-дзвінь. Натхненно підхопила Галя знайомий мотив. Помахавши на прощання рукою своїй випадковій попутниці, вона схопила наплічник і рушила у моря. Запримітивши подалі від берега дерев'яну споруду, дівчина щодуху вирушила до неї, знемагаючи від нестерпного голоду. «Мінч – найкращий рибний ресторан», – прочитала Галя над входом назву закладу, криво написану білою фарбою. На веранді під тентом піщаного кольору примостилися два невеликих столика із зеленими пластиковими кріслами. Дівчина смикнула і ржаву клямку. Двері відчинилися. Переступивши поріг ресторану, вона несподівано опинилася у середині примарного акваріуму. Її оточила товща морської води, в якій коливалися стебла химерних водоростей. Навколо яскраво зелених рослин плавали кольорові дрібні рибини. Галя із захопленням розглядала кімнату водойму, аж раптом її погляд натрапив на гігантського восьминога, який сірою безформеною люстрою розчепірився над головою дівчини. Галя обережно відступила подалі від октопуса, сподіваючись, що в нього немає лихих намірів. Доброго ранку, кохання. Зненацького пролунав бадьорий чоловічий голос за спиною дівчини. Вона рвучко повернулася. Перед галею босоніж стояв міцний чоловік низького зросту, вбраний у світлу сорочку та темно-зелені рибальські штані. Синя шкіра обличчя підкреслювала виразність його червоних очей. Чи бажаєте на сніданок свіжої тріски, засмаженої у тісті на пиві із картопляними чипсами? Люб'язно поцікавився синій рибалка. «Бажаю!» – відповіла Галя і ковтнула слину. «Дві порції!» – додала вона. «Ні, три! І додаткову порцію чипсів!» «Обирайте собі столик на ваш смак!» «Чи можу я обрати столик на терасі?» Дівчина підняла очі догори, але окрім стелі нічого не побачила. «Ви можете убрати усе, що завгодно кохання. Чи не для того ми з'явилися у цьому світі, щоб робити свій власний вибір? Не кожному випадає на долю така унікальна можливість», – розпотякував синій філософ із червоними очима. «То я вас на терасі почекаю». Галя полегшено зітхнула, коли знову опинилася на зовні будинку. «Найкращий час поспостерігати, як купаються морські кельпі!» Навздогін гукнув їй власник найкращого рибного ресторану «Мінч». Присівши за столик на терасі, Галя дістала смартфон. Вона дуже хотіла поділитися із Соломією враженнями про подорож туристичними порталами, розповісти про співи із Агнєшкою і про синього чоловіка з його восьминогом. Натомість, Дівчина тільки відправила волошку, як вони і домовлялися. Синій чоловік вихлюпнувся із будинку акваріуму, тримаючи у руках білу тацю із галеним замовленням. Він заметушився біля столика, розкладаючи порції смаженої риби, загорнуті у газету – оцет, кетчуп і чипси, весело промовляючи. «Опля, опля, смажена картопля!» Засміялася Галя. «Чудово, просто чудово! Яка вишукана рима! Опля-опля, смажена картопля! Кохання, ви зробили мій день! Для вас сніданок за рахунок закладу!» Урочисто оголосив власник, плеснувши у долоні. Так нічого і не второпавши, Галя із задоволенням відкусила хрумку золотаву скоринку смаженої тріски. Захопившись споживанням рибного сніданку, вона геть не помітила, як за її спиною кособока хатинка-акваріум, із якої звисали довгі щупальця восьминога, зникла як міраж. Відправивши до рота останній шматок картоплини, Галя прислухалася до наростаючого стугону. Дівчина і оком не встигла моргнути, як і спіни морських хвиль Винесло срібноволосого вершника на темному, як глупа ніч коні. Велетенський кінь стрімко нісся на завмерлу від переляку Галю. Несподівано істота перейшла на галоп під керівництвом вправного вершника. Стишивши хід морського кельпі, він наблизився до дівчини. Галя нарешті підвелася із пластикового крісла назустріч вершнику, усвідомившись, що увесь цей час. Сиділа за одиноким столиком на морському узбережжі. Чоловік хвацько зіскочив із чорного коня, Лагідно погладивши його розкішну довгу гриву. Забравши недбалим елегантним рухом пасмо Блискучого срібного волосся з обличчя, Він примружив вже знайомі галі хитрі жовті очі. «Доброго ранку, чарівна панно!» Радий знову опинитися у вашому шляхетному товаристві. Привітався містер Ругару із дівчиною, вишкірюючи у милій посмішці свої гострі ікла. кла. Isn't it how it is Simple, unrestricted Чув children's